Continuă sau nu sancțiunile, aplicarea sancțiunilor împotriva Rusiei? Rămâne o întrebare. Sigur, ce ați văzut este un filmuleț realizat de colegii mei de la știri pe baza unui calendar care chiar a apărut. Este un calendar al, în care apare domnul Putin în fiecare lună, într-o altă ipostază, președintele, țarul, a tot făcătorul marii rusii, și rușii chiar îl cumpără, dacă nu îl primesc cadou. Domnul Putin, la sfârșitul acestui calendar, le explică rușilor că în 2017 Rusia poate pune mâna chiar și pe arme. Este o amenințare, este un semnal. Cert este că în acest moment cancelariile sunt cu ochii pe ce se întâmplă în Rusia, care mută detașamente militare, mută tehnică de luptă. Sigur că teoretica îmi spune, domnule, dar ce ne interesează pe noi? Păi tocmai că ne interesează, că suntem aici. Că dacă am fi undeva prin Madagascar sau prin Africa de Sud, nu cred că ne-ar interesa foarte mult. Dar tot timpul mă gândesc la ce spun acești distinși invitați care, pe care dumneavoastră îi doriți pentru a vă explica ce se întâmplă uh, în jurul României, dar și cu România, analiștii de politică externă, uh, Domnule, oamenii vorbesc de un cordon sanitar. Sigur că fac referire la o zonă din estul Ucrainei, fac referire la Transnistria, ba chiar la Moldova, din păcate. Vom vorbi și de Moldova în această seară. Dar durerea cea mare este că acest cordon sanitar să nu cumva să se extindă peste România. Pentru că atunci tot ce am câștigat în 26 de ani se duce. Pentru că tot un șervețel, n-am aici un șervețel, dar planul de emisiune l-am făcut pe un șervețel, tot pe un șervețel ni s-a rezolvat soarta pe vreo 60 de ani. N-aș vrea ca pe un șervețel sau pe un postit, sau pe un spate de cravată sau pur și simplu un nisip cu piciorul să ni se rezolve și soarta pe următorii 40 sau 50 de ani. Cât de mult adevăr este în amenințarea aceasta a Rusiei? Ce se întâmplă cu adevărat între Rusia și Occident? Câte țări din Europa doresc ridicarea sancțiunilor, cine, doresc, cine dorește ca această sancțiune să rămână cu adevărat și cât de conștientă este România de ce se întâmplă în jurul său. Că aici am niște îndoieli. Aici e problema mea, că nu-mi dau seama cât de pregătiți suntem, nu de a reacționa, ci de a înțelege, de a negocia înainte de uh, orice. Domnul uh, Dan Dungaci, invitatul meu și dumneavoastră, bună seara! Domnul Cristian Diaconescu, Bună seara, bună seara! Domnul profesor Vlad Nistor, bună seara! Bună seara. Domnul Cătălin Buciumeanu, bună, bună seara, seara! Și domnul Kiful, l-am lăsat ultimul, pentru că mâine la ora 16.30 lansează o carte despre care vom vorbi puțin în această seară, Am mai făcut-o într-o seară. E vorba de război informațional. Cred că suntem în plin război informațional, iar noi suntem uh, țintuiți din toate uh, părțile și mai ales din toate gurile de tun. Ați văzut știrea care a șocat Rusia, Rusia acuză, îmi vine să rând, Kremlinul acuză Marea Britanie că uh, ucide libertatea de expresie. Da, deci Kremlinul acuză Marea Britanie că ucide libertatea de expresie. De ce s-au blocat uh, conturile Rasha Today? În ce context veți afla tot în această seară? Domnule Dungaciu, cât de mult uh, adevăr există, cât de multă propagandă cât de atenți trebuie să fim la aceste decizii veniți frați ruși acasă retrageți-vă copiii de la școli haideți spre Maica Rusia și calendarul n-aș vrea să scăpăm <coughs> de calendarul și simbolistica sa specială greu nu de înțeles văduița. pentru noi nu știu dacă e Rusia e chiar enigma înconjurată de un mister ascuns într-o taină despre care vorbea da Churchill nu cred că e chiar atât de complexă, probabil că n-a fost niciodată. Calendarul face parte dintr-un război pe care Rusia îl duce. R R Rusia poartă în acest moment două tipuri de războaie, puneți ghilimele în asta dacă vreți. Unul în exterior, unul în interior. Războiul în interior este de întărire a uh, stării de spirit uh, a rușilor, de raliere a rușilor la proiectul rusesc. Sigur, uh, care deja apare nu ca un soi de amenințare totală din partea tuturor și o pregătire de război. Calendarul face parte din acest arsenal. Bună sau proastă, acest tip de propagandă se pare că a funcționat, pentru că la ultimele alegeri parlamentare, în jurul lui Vladimir Putin, contrar unor tipuri de estimări, s-au raliat, raliat majoritatea, federației, majoritatea înțeleg, cetățenilor puțin, ruși. Pentru că avem o veste de ultimă oră, sunt o de știri, șeful poliției Sibiu și-a dat demisia Gheri yes, colegul meu, este alături de noi și ne explică contextul știm, probabil ursulețul împușcat, dar vom vedea detalii. Bună seara, Gheri! Bună seara! Chiar într-o câteva minute șeful poliției județene din Sibiu a anunțat că își dă demisie. chiar demisia lui este una scrisă, a fost depusă la Sediul Inspectoratului General al Poliției Române și chiar ministrul de interne spunea că va accepta această demisie. Că este de acord, spune că inițiativa e bună și, într-un fel, trebuia să se ajungă la demisie, pentru că știm că a existat o anchetă a Ministerului de Interne, o anchetă care a arătat că la teren lucrurile nu au de să trebuia, că polițiștii nu trebuiau să împuște acel animal, că animalul trebuia să fie prechirizat și că polițiștii cumva s-au mișcat mai repede decât se Însă, au zis de nenumărate dezbateri, chiar mai mult polițistul uh, Marian Godit, uh, cunoscutul polițist de la rutieră, spunea că toți polițiștii din Sibiu au auzit pe stațiile de emisie recepție cum acest șef de poliție dădea ordine ca o să fie călcat cu mașina de poliție, să nu se mai ajungă la pușcături. Efectiv, mașina să treacă peste el. Ei bine, uh, a fost o condensă de presă care s-a încheiat în urmă cu câteva minute la Poliția Română și Cristian Negru, șeful poliției din Sibiu, s-a jurat că niciodată nu a cerut ca acest urs să fie călcat de mașina poliției române, însă spune că are opină asupra acelei uh, intervenții, însă cere opiniei publice să privească dacă se poate să mergea partea plină a paharului, că el a pus mai presus de orice viața oamenilor, de bucur, că nimeni nu a fost rănit, îi pare rău de urs că acesta a fost până la urmă executat în plină stradă și că el consideră că uh, Singurul care ar trebui să plătească, ar trebui să fie el. Din această cauză și a dat demisia. Demisia urmează să intre în zigoare chiar de mâine, când va fi numit un șef interimar la Poliția Județeană din Sibiu. Însă, pe lângă această a Poliției, mai rămân multe semne de întrebare. Ce facem? Dacă un alt urs va ajunge într-un oraș, pentru că nu există legi, nu există protocol. Și după această tragedie, acum autoritățile încearcă să tranșeze lucrurile și să transfere cumva... Există o lege, o intervenție stat, care să nu mai producă de o emoție în rândul populației, cum spunea și președintele. Da, mulțumim, mulțumim foarte mult pentru intervenție și pentru aceste lămuriri. Știți ce mă șochează pe mine? Mi-au trecut acum, prin minte, ascultându pe colegul Gerhard Ernst. așa, Apuseni, Techirghiol, și mai avem foarte puțin timp, mai puțin de două săptămâni, comemorăm colectiv. De fiecare dată au lipsit procedurile. De fiecare dată au, a lipsit ceva. Acum, din nou, în cazul ursulețului ucis, au lipsit procedurile. În țara asta lipsesc procedurile. Atunci, totuși, timp de 26 de ani, ce s-a întâmplat în ea? E o întrebare, poate răspundem zilele următoare sau ne răspundeți dumneavoastră. Vă rog, domnule profesor, vă am întrebat. <coughs> Revenind. Practic, întrebările noastre au fost trei, în esență. Ce se întâmplă cu calendarul, ce se întâmplă cu uh, războiul Rusiei uh, în general și unde se poziționează România. Doar ca și introducere... ca episod Russia Today blocat de conturi da. și urletul de disperare. Și, și Patriarhul Federației Ruse în vizită în Marea Britanie. Foarte interesant. Deci lucrurile nu sunt chiar atât de înalt și negru, niciodată nu sunt al și negru. Pentru că dacă era o iritare așa de puternică la nivelul Londrei sau la nivelul Moscovei, cu siguranță că acea vizită nu s-ar fi făcut. Dar acea vizită s-a făcut. O să revin la asta. Deci prima chestiune. Calendarul este o strategie pe care Federația Rusă o folosește. Eficientă. Dovadă că în jurul lui Putin acum se realiază majoritatea Federației Ruse. N-am auzit foarte multe comentarii legate de fraudă sau de manipularea rezultatelor în timpul scrutinului rezultatele din alegerile parlamentare din Federația Rusă. Deci o strategie care funcționează. Ne place sau nu ne place, o strategie care funcționează. Rusia, cetățeanul rus se simte astăzi parte a unei confruntări globale din care n-au care mai fost părtași de perioada războiului rece. Este parte a unui război mare și asta îi dă, dacă vreți, un soi de statut, un soi de statură. Vorba lui ministrul de externe Lavrov când a răspuns unei întrebări de la CNN, până acum guvernul american ne spunea de faptul că suntem o putere regională și acum ne acuză că ne-am implicat în alegerile prezidențiale din Statele Unite. Deci sau ești putere regională, sau începi să joci și alegi președinți la Washington. Deci, Rusia îi place asta, lui îi place asta. Că e bine, că nu bine, e bine, e un alt tip de discuție. Dar calendarul face parte în această strategie. Războiul extern, dacă vreți, pe care Federația Rusă îl duce, îl duce în acest moment sau sugerează că îl duce și sugerează mai mult că poate să l ducă până la capăt. În tipul acesta de război, care are ca țintă ultimă poziționarea Federației Ruse, la maniera URSS-ului ca putere globală, nu putere regională, care să stea la masă cu cei mari și să decidă soarta lumii, nu doar a regiunii. Deci, ținta finală în tot, această, în tot acest efort este de poziționarea Federației Ruse. Despre asta e vorba. Cum se poziționează Putin pe plan intern cu calendarul? Se poziționează Federația noastră pe plan extern cu uh, amenințarea cu războiul. Uh, ce se va, uh, la ce vom ajunge? Cum se va încheia această tensiune? Cu siguranță, după părerea mea, printr-o înțelegere, mare înțelegere între cei mari, între Federația Rusă și uh, probabil viitorul președinte al statelor că nu a statelor e Între, între timp, între timp cu siguranță se pot întâmpla ceea ce a sugerat dumneavoastră, confruntări, defecțiuni, este ceea ce a sugerat ministrul de Externe. Steinmeier atunci când a spus că suntem într-o situație mai periculoasă decât cea din războiul rece. În timpul războiului rece erau câteva lucruri reglementate. Acum, practic, după ce Rusia s-a retras din uh, înțelegerea pe care a avut-o cu Statele Unite în ceea ce privește depozitarea și uh, manipularea plutoniului, uh, a sugerat că nici măcar linia nucleară nu e o linie roșie. Și din punctul ăsta de vedere este evident că sugestia e că se poate întâmpla orice. Adică nu mai există cadre în care, în care ne vom mișca. Cred însă, rămân la părerea mea, că miza principală va fi după ce președintele americii va fi ales, atunci când se va trece la acea mare înțelegere și tot ce Rusia a pus în față în acest moment americii este viitoarea agenda de discuții cu viitorul președinte american. A treia chestiune foarte rapid, ce face România? E, aici probabil că vom avea mult de discutat. Pentru că senzația mea este că România are două lucruri pe care le poate face în aceste condiții. Una, să stai pasiv, să nu se întâmple nimic, să aștepți ca lucrurile să se întâmple deasupra ta, adică pe ideea că sigur e mult mai înțelept să nu greșești decât să greșești, atunci nu faci nimic și nu vei greși. Nu vei deranja pe nimeni, nu vei irita, nu vei transmite semnale greșite. Aștepți ca marea înțelege să se întâmple, și în momentul ăla vei plăti prețul pentru inactivitate. În momentul ăla vei deveni aproape relevant. Pentru că nu vei mai fi relevant pentru US, pentru că nu vei avea un canal de comunicare. Nu vei fi relevant pentru VEST, pentru că nu vei avea ce să comunici. Din moment ce vest nu-i nu spui niște lucruri care să-l ajute sau să fii cu adevărat partener, nu mai contezi. A doua poziție este una, dacă vreți mai degrabă, activă, în care trebuie să-ți să asumi riscurile. Eu nu spun că poziția pasivă este cea mai proastă. Unor e foarte bună. Când ai instituții slabe și oameni fără dorința de a asuma un proiect, atunci e o poziție cea mai bună să fii pasiv. Pentru că nu faci greșeli majore. Dacă vrei să fii activ în această chestiune, oricât de paradoxal ar fi, cel mai bun moment să-ți construiești canale de comunicare cu Estul și cu Vestul, este exact acest moment. Domnule Ministru Diaconescu... Repet și cu, o clipă. Dacă o faci asta, o faci cu anumite riscuri. Dar ai șansa că atunci când înțelegerea se va face să poți să fii un comunicator între cele două părți. Adică să transmiți mesaje pe care unii nu vor să le transmită direct și să culegi reacții pe care unii nu vor să le dea nemijlocit partenerului. Vladimir Putin și politica Rusiei, atât față de proprii, proprii diplomați sau familia diplomaților proprii trimiși în străinătățuri, inclusiv școlari, elevi, calendarul cu Putin, sigur, la noi sună foarte ciudat, adică mă gândesc cum ar arăta să vedem un calendar cu președintele, președintele României. Uh, doi, ce emisiunea mai face? Uh, doi, uh, aceea, a, treia, a, a treia întrebare este legată de reacția României, pentru că noi ne uităm de aici și par lucrurile că se ceartă grei, dar când se ceartă doi elefanți, pot să moară oricei. Da, în primul rând. Și, și când fac dragoste. Da. Astăzi, da, astăzi momentul este cât se poate de critic, iar Federația Rusă, sigur, joacă și joacă puternic. Se află la practic la toate, la toate mesele de joc care au, au ca și temă securitatea globală. Securitatea economică, securitatea uh, militară. Deci, din acest punct de vedere, da, astăzi se află în poziția de jucător global, așa cum și-au dorit, considerând afirmațiile președintele Obama că ar fi jucător regional ca fiind persiflantă. Din acest punct de vedere, sigur că situația este prielnică și va mai fi pentru vreo două-trei luni. Uniunea Europeană este extrem de dezbinată, lipsesc reacțiile solidare inclusiv în ceea ce privește regimul de sancțiuni, pentru că m-ați întrebat, aici aș vrea să fac o, o paranteză, uh, am auzit-o pe doamna Mogherini răspunzând la o întrebare care nu i s-a pus, și anume uh, în legătură cu faptul că în Uniunea Europeană nu s-a discutat, de, în Uniunea Europeană, pentru că însă vorbește numele în Uniunii Europene, dacă are ce spune numele Uniunii Europene, dacă nu ai ce spune, nu vorbești uh, de unul singur, în Uniunea Europeană această problemă nu s-ar fi pus și oricum au alte mijloace de a discuta cu Federația Rusă decât sancțiunile. Sigur, în principiu da, și e și normal să ai și alte mijloace decât sancțiunile, dar o scurtă enumerare ne-ar fi, cred, iluminat mult mai bine. În Uniunea Europeană s-a discutat și se discută destul de serios de uh, un nou regim de sancțiuni legat de agresiunea din Alep și de ceea ce multe voci spun, crime împotriva umanității. Și aici, iarăși, și cu asta închid paranteza, recomand celor care vor și este normal să fie cât mai mulți să se intereseze de politica externă, să urmărească această alegație și această acuzație în legătură cu crime împotriva umanității. Să urmărească ce se va întâmpla în continuare. Um, deci, din acest punct de vedere, uh, până la finalizarea alegerilor prezidențiale din Statele Unite, până la modul în care uh, viitorul președinte american se va poziționa pe marile teme internaționale, până când, într-o formă sau alta, Uniunea Europeană își va așeza uh, discursul pe un făgaș uh, coerent, uh, Federația Rusă va marșa, va juca, cât de departe va putea să meargă. Această, aceste semnale publice, după părerea mea, mai mult manipulatorii cu retragerea familiilor diplomaților, cu uh, calendarea adulatorii, sunt, uh, sunt tocmai făcute pentru a arăta că la Moscova există o conducere care poate merge mai departe decât ne putem imagina. Uh, cum să vă spun? Chiar dacă în, în real politic acest lucru nu se întâmplă, faptul că se induce la nivel global, încă o dată o spun, uh, Temerea, în ceea ce privește gesturi bruște, în ceea ce privește gesturi care ar avea până la urmă o conotație nucleară, este suficient. Creează acea vulnerabilitate și acea uh, disponibilitate a decidentului politic european și euroatlantic față de pretențiile Federației Ruse. De ce? Pentru că acel decident politic suferă, european și euroatlantic, suferă de o. Problemă suferă de o boală de care decidentul politic de la Kremlin nu suferă, și anume responsabilitatea în fața propriului popor. Deosebit de Federația Rusă, în care liderul suprem face aproape ce vrea, mai ales în politica externă, dacă percepția internă este că redă demnitatea și simțul imperial pentru poporul rus. Deci poate face, are ce în alb din acest punct de vedere. Decidentul politic uh, european mai ales nu are această libertate. El trebuie să țină seama de emoțiile, de lipsa de informare, de uh, curentele centrifuge din țările lor, de campaniile electorale și de situațiile de criză lăsate nesoluționate care dobândesc diverse int interpretări la nivel european. Ori din acest punct de vedere avantaj de partea uh, Moscovei. Pe de altă parte însă Uh, și aici vin la ultima aserțiune legătură cu ce spuneați dumneavoastră și România pe unde. Uh, pe de altă parte însă, uh, Federația Rusă este conștientă că pe termen mediu și lung uh, se confruntă cu o forță economică, politică și militară, uh, numind tot ceea ce se desfășoară în spațiul Euro-Atlantic, uh, extrem, extrem de puternică. Deci, din această perspectivă, ei știu bine că loviturile, hai să le spunem, chiar dacă sună paradoxal la nivel statal, loviturile de imagine și vulnerabilizările, folosirea la maximum a slăbiciunilor punctuale este singura cale de a-și păstra afirmativ prezența internațională. Pe termen mediu și lung vor trebui să cadă la compromis. Pe termen mediu și lung lucrurile nu vor putea să rămână așa. Din această perspectivă, eu sunt adeptul unei românii care trebuie și știe să joace. Pentru că ce, avem, ce ne putem închipui că pe aceste mese de negociere se află altceva decât și interesele altor state. Sau ne închipuim că cei doi se ceartă, cei doi mari se ceartă pentru a împărți planeta Marte. Nu, este vorba de interesele directe și imediate, la care un stat dorește să acceseze prin extinderea forței sale în speță Federația Rusă. Alte state însă doresc să limiteze această uh, atitudine, dar pe paliere diferite. Sancțiunile în ceea ce privește Federația Rusă, uh, nu numai cele privind, nu uh, numai cele legate de, de noua atitudine, dar și cele privind uh, criza ucraineană, sunt în acest moment contestate vehement aproape de state precum Italia, Slovacia, Cehia și câteva, care împre... Grecia, care împreună, austria Antoane care mă sună, împreună formează o, o masă aproape critică înăuntru sistemului de decizii. România, cum să vă spun, și plecând de la acest principiu, va trebui să aleagă ce cale politică urmează calea pe care o spunea profesorul Dungaciu de a se ascunde în tufiș. Da, într-adevăr, dacă nu te bazezi pe oameni de stat și dacă nu te bazezi pe o expertiză bine pusă la punct, mai bine taci, mai bine nu te băga, dar suporți consecințele și pe urmă vei fi pus să le explici cetățenilor tăi, pentru că nu mai este vremea de acum 10 ani când lumea nu află, lumea nu se informează din alte zone, lumea nu se sperie. Suntem în alte vremuri, clar. Uitați, atacul din, din Irak e dat pe Facebook. Se vede în direct pe Facebook. În lumea de astăzi, și nu vreau să fiu neapărat paradoxal sau <coughs> agresiv, în lumea de astăzi poți să-ți pierzi seara peste noapte fără să-ți dai seama. Sigur, dacă n-ai oameni care știu să-și dea Deci din acest punct de vedere, încă o dată o spun, ni și experiența îmi dă ca argument. Interesele tale nu le joacă nimeni mai bine decât le joci tu. Ideea Că avem o solidaritate, o solidaritate și un parteneriat european, euroatlantic. E superbă. Este excepțională. Problema este însă că trebuie să fii la masa deciziei atunci când decizia te privește. Dacă nu ești la masa deciziei, nu vei avea niciodată avocație. Profesor da. Câteva lucruri foarte scurt, pentru că s-au spus foarte multe lucruri extrem de interesante. În primul rând, eu nu cred că în clipa asta planeta e bipolarii. Are doar doi poli, Ca să zic așa. Eu nu cred că Federația Rusă astăzi este celălalt jucător în afara Statelor Unite ale Americii. Eu cred că Federația Rusă tinde către acest statut. Eforturile pe care le face în mod prioritar la nivel demonstrativ în ultima vreme țin în mod fundamental de încercarea de atingere a acestei poziții. Pentru că există în lumea aceasta, din fericire, și alți jucători globali importanți, cum ar fi China, de pildă. Dar ia, gândiți-vă o clipă, că lângă China mai este o altă putere nucleară, cu o populație destul de importantă din punct de vedere militar, și cu o populație tot de aproape un miliard, care este India. Gândiți-vă că la toate acestea se adaugă Uniunea Europeană, pe care nu știu de ce o considerăm tot timpul anexa a Statelor Unite în acest joc, Uniunea Europeană și nu neapărat Uniunea Europeană în ansamblul ei, și de ce nu Germania? Ori, eu cred că lucrurile la care asistăm în ultima vreme, în, ultima, în ultimul an în mod prioritar, dacă nu chiar puțin mai mult decât ultimul an, este rezultatul unui politic condusă pas cu pas, cu o vorbă deja devenită celebră în România de către, de către Vladimir Putin din momentul în care a încercat să schimbe cu totul poziția și influența globală a federației ruse, înlocuind toate comportamentele, atitudinile și deprinderile statale ale rușilor din vremea lui Elțin. În al doilea rând, eu cred că în acest joc demonstrațiile sigur că pot lua uneori formule violente. Dar ele rămân la nivelul demonstrațiilor, la ansamblu global, din perspectiva istoriei. Gândiți-vă de pildă la episodul atacului cu rachete în uh, zona de conflict din Orientul Apropiat, atac lansat din Marea Caspică. Aia a fost o demonstrație. A fost o încercare a Federației Ruse de a arăta lumii de ce e în stare. În ceea ce privește România, poziția României în toată această confruntare, sigur că da, e important, distinția, importat, fractura între cele două tipuri de atitudine pe care domnul profesor Dungaciu a menționat-o e cât se poate de adevărată. Dar care e modalitatea prin care România să devină un jucător în acest... Cum poate România o țărișoară de 20 de milioane de locuitori de și corfișatâția, nu cea mai importantă țară a Uniunii Europene și nici pe departe cea mai bine pregătită din punct de vedere militar să intre într-o asemenea confruntare. Eu cred că într-un singur fel. Devenind și mai insistent, și mai activ decât o face astăzi și printr-o prezență politică încă și mai coerentă, un membru activ al alianței din care face parte. Singura soluție a României este să devină un jucător important în tabăra căreia îi aparține, nerefuzând dialogul. Nu cred că se va ajunge prea repede din multe motive, inclusiv datorită rezervelor pe care, cancela, pe care Federația Rusă le are în bună măsură față de România astăzi. Nu cred că se va ajunge, deci, foarte curând, ca România să poată aspira la o uh, încercare de intermediere a tensiunii. România cred că poate deveni interesantă, România cred că poate ajunge la masa deciziei sau în apropierea ei, numai în calitatea sa de aliat NATO, cât mai activ și cât mai consecvent. Domnule profesor, Chifu, cum vedeți aceste jocuri formite de la Moscova și reacția doamnei Mogherini, reacția Uniunii Europene? Dar, sigur, vom discuta și despre Moldova și cât de periculos este ce se întâmplă în momentul acesta pentru Moldova și pentru România, bineînțeles. Uh, în primul rând, cred că ne aflăm în situația în care avem un jucător care se agață de ultimele momente, în care mai are un spațiu de mișcare pentru a se așeza la masa la care se discută cu adevărat globalizarea. Vorbim despre Rusia care nu are niciun argument pentru a se așeza la o masă la care sunt deja jucători cu piețe de un miliard sau comparative pe zonă transatlantică, cu capacitate economică majoră, cu resursă demografică importantă, cu infrastructură, cu guvernanță, cu ce mai vreți dumneavoastră, cu proiect de perspectivă. Și atunci singurul argument este, știți ca bătăușul din curte, piatra. Deci suntem în fața unui moment în care se afirmă cât se poate de vizibil, cât se poate de transparent, ba chiar amplificat din toate, din toate zonele,